pois pues, baixamos un pouquiño a música de Ailá e danos pé pa irnos á Mariña Lugexa. E vale. vamos a falar con noso poeta da Mariña. Moi boas tardes, Paco. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Pois pues, de... estamos. Eso de o noso poeta, de noso. Nuestro... <risas> Hombre, e, eu tiño que o noso poeta Mm. No eu non no, son de nin jaén Non, xa sei que ti, era, ti andas C.I.B. Si, sí, señor Ti andas C.I.B. Ahora, ahora todo mundo Os posesivos están moi mal vistos Si sí. sí. no. A miña A muller, o meu home O meu tal, non, aquí non hai meu nin miñas. Eu eu doiche razón, Paco, doiche razón. Nos nós nós decimos sempre A No, aparte que chegou sempre ese ese ese non existe na nosa información. Nós decimos que falamos co poeta da Mariña Lucense. Exactamente, falamos co poeta da Mariña Lucense. eu eu diceno mal, pero bueno, digo eu digo o noso Por coñe, estado no <risas> de, estaba usted disculpada. Non hai problema. gracias, o Paco. Houben uns días, aí de, de impás porque tivemos aí, um, bueno, entre sin en festa de sin chamar. Sí. Chama, tá, a veces en Cornellà hai moito ambiente e festa, sei. Hai de todo, claro, hai Fez, e hai fez. discusións entre a Colau e o outro, e o outro, e non dá claro. No, non, non, non, hai, hai, hai un trío... Nese ambiente non, non estamos, nese non, ambiente non, non so. estamos, non. É, mira, o, o, o que pois é, que... é a máis interesante que tenes agora en Barcelona, é? Non, nosotros ah. nese ambiente non estamos, eh? Pois é máis interesante ese que outra... En Barcelona agora non creo que ten nada máis interesante que ver que en... Otras trapalhadas de ese tipo, claro, claro sí. <risa> Ya se apañarán. Bueno, bueno. ya se mañana no. O sea, no estamos implicados en estamos... Bueno, estamos enredados con eso, sí. Sí. Veña. Pues... cuénteme luego qué le lle... contó a don Paco. Eh, mira Tase, ahí te contamos que que Mira, Tase rindo Marc coitemos a Mar con noso. Sí, Mar, o, o que come tanto, non? Sí. <risa> bueno. <risa> en Corroado, non creo. Escoita, pedistes pa, no come... pediste es pa tres para comer... Pedistes pa tres para comestedes dos. Sí. Bueno, el tamén comeu, eh. El eh, tamén comeu. Ah, vale, vale. El vale, vale, vale. tamén comeu, el tamén comeu. Sí. El tamén comeu. Qué además, padre, además pobreza, hay que dicir unha cousa. Manchei no lasta con... <risas> con percebes no sei. das alza no dos sei. percebes que comeu é verdade que come sí. verdade vale, vale, pero sí. engordou pero... algo non si, sí, algo engordou o que se pode da. decir de mar é que é un home mm, mm, sensato é un home, que é un home delgado podes decir que é un home delgado tamén, tamén. pero que quere os quilos se non paga nada por eles Bueno, depende, depende, depende que dentro de poco hay que pasar por los mataderos. ¿Qué? Sí, Qué no se sabe nada, van a vir, van vir marcianos de caza aquí. Sí. Es... Sí. Eh, bueno, tuviste de y no tuviste ninguna sorpresa ahí, ¿no? No vosso concello non te vexe ningunha sorpresa política, quero decir cambiar de, non de, de alcalde. Non idea, un... ni me preocupa, ni me importa. <risa> entón, tú preguntabas polo alcalde de, de Barcelona, pois pues, <risa> eu pues, <que> pensaba mesmo. <risa> claro. Me non teñe máis que en goberna en Barcelona e que que en goberne aquí en, en Amarillo. <risa> vale, vale. O sea, non, é, non é problemático eso. <risa> A mí, da mi igual que en goberne, que xa se morfilla. Vale. Perfecto, perfecto. Ya, sí, vale. Va pues muy bueno, bien. A ver si eh, van ahora para, para o, cómo es o 23J, no me. Sí, o 23, sí. Jota, 23J. Jota. A ver si gana Vox a tomar por que... es, es, en este, en este es, país que saque es... votos, esos animaliños. Hay que ser, hay que ser sí. Ya non que saquen 3542 ou non, no, que saquen ningún bot, senon eh... se, non se explique. Non se... Mm, a ve a venda nos ollos existe. É que P Paco vouche bueno, decir unha frase, bueno, eh, voxe, non sei se se, se, se me adianto, ou se me, bueno, vouche decir unha frase que escoitei unha persona maior eh, que pasou a, sí. a guerra, a guerra a civil que tivemos, non. Dixo me, o seguinte, mmm, era unha frase que un puñ máis longa pero bueno, o uh -huh. resumo deste escrito nos tivemos unha transición que non foi transición no momento en que franco morreu eh, eh, recollemos unha especie de democracia que temos agora mesmo uh -huh. os que mm, ganaron amnistiáron nos sí. non houve ningún ningúnha persona dos que mataron e axudaron a matar mm, Que, que, que foran xuzgados os, os que están nas conetas siguen nas cunetas mentras que en Alemania os que fixeron daño xuzgaron si sí. e aquí non xuzgaron a ningun no. foron amnistiados todos e os fillos siguen sendo o que eran eh. os anteriores eh. no así é a cousa, que... si sí, señor Sí. non no sei sé si se ti mm, mm, sacas algunha conclusión. És agradable desaspecto, pero a mí me no parece fai, sacar ningún, está todo falado, requete falado, é todo visto, requete visto. Eu fago sí. unha reflexión. Decir, en sí, Galicia, aí xa eh, nos agora teñeus esquecido. Sí. En, xa, en Galicia, en Galicia non, non. Non, hai xente de Vox. Bueno. Non, diceso dilo tú. <risa> Eso es pilote, que non hai xente de Vox en Galí. Si, si hai. Onde se diferencia Vox do PP? Ah, este é outra coisa. que? Que eh, máis dan que se chamen Vox que que se chamen PP. Si. Sí. No. Si, sí, igual... Non, non están gober... Onde se necesita non gobernan xuntos. Por que? Porque, porque son os mesmos. Claro. Porque son os mesmos. Eh, eh... É esa a causa. Non forn xuzgados, entón siguen mandando, siguen... Estando. Exactamente. Ah, pois pues que siga. O galla que... Que siga. Sí, eh. Que esta vale. débil democracia siga sendo como está, pero a verdade é que se si soben eses, a verdade é que pa vámoslo pasar regular. Sí, desde logo. Ah, bueno, van a pasar peor os que veñen detrás. Sí, claro anos galegos. É moi entonos que lles votan tamén. Tamén. O, que que... o bueno, que que... pois o que temos que facer é escoitar a Paco que nos dedique un poema tamén. Non, sí, sí. non polo que xa lle ao ah. rapaz que estou aquí na rúa. Ah, estás na que, que entraba por por eso, por entrar, porque ah, non podo mostrarse. Bueno, pues, pero que estou na Bueno, para... estou na casa. Pero para a próxima sí No, A P próximaximo non pode ser porque xe. este é o último. No, no Voxe é o último. Desde pero temporada. eu digo pre quando comevencemos que es comencemos a, con algunha poesía? Si sí, Home sin problema, xa sabes que si. Sí. <risas> pero non, non acaba o problema esta canda hasta, hasta outubro. É exactamente. Sí. Sí. unha cousa Paco, como van esas rientacións de libros eh, e apasinaturas eh, <risas> dos teus de a afe, praeira pues, do libro, no, por exemplo non? na feira do libro presentarei un e acabo de presentar unha hora e pouco mm -hmm. e xa de ese o, de... o, o de como é? non ah, xa o título o de como é? postdata posdata... postdata te quero no, quer, te quero ou non quero querote querote Es. Sí. E então agora na, na feira do libro supoño que presentarei un de haikus que está aí, ah. na imprenta, Xa aí, já tempo, a uh -huh. ver se si dan sacado, se si dan sacado, pues presentarei na feiras do libro. Moi ben. E aí en Font, ¿no? Bueno, na feiras en Font, en Ribadeo, en Viveiro, Viveiro. Ah, ah moi ben, claro. estupendo. Bueno, aí ten compromiso na, na, na de Coru... Armando na de, de chegarse a... Na de Coruña, na de, well. na de Vigo, que sei, na que... Joli, well, pues Depende ara, como promocione. Exactamente. Da, ahora desplazaste I... máis que antes. Bueno, igual, igual, igual. <risa> igual, bueno, depende na, como na, me collan de humor e andando. Com... Ten compromiso aí Armando para chegarse na, na veranga aí onde ti? tengo compromiso que se, que se veña es que, que no traiga a Marc <risa> que traiga que le, un que coma que leva a Manolo que, que a Manolo, Manolo o mejor usted y... Marti dice basta que diga que no vaya eh, que no vaya preír a ver a ver bueno pues que, que traiga un bocadillo <risa> Bueno. si ven que traiga un bocata home darem, da, da, dare, daremos por lo menos un bon bistec bueno xa ver <ríe> Eso, xa veremos, tú avisa cando claro. se de vir por aquí xa avisa claro. exactamente sí, exacto cando ve, ves en agosto eh, eh, eh, si sí, eh, por agosto estaré por aí Bueno, pues das unha chamadiña, andando xa xa, sí. xa xa nos veremos por aí. Vale, perfecto. Aco, é un placer bueno, igualmente, pasade un bo verán, esa xa, xa estamos en contacto. De acordo, pois moito unha aperta, unha aperta moi forte. Oídete moito. ¿verdad? Apertas, apertas igualmente. No, no, e agora seguimos con Ailá, porque despois sí. vamos a meter outra persoa. Vale. Que no estaba en la isla de Cuba, una manera de mi enamoró, y amorosa siempre me decía, donde no vayas te buspará. Se te marchas un morro de penas te quedas un morro de amor no te marches la moto un cariño un y español ya no vales tu vida niña no me voy daré se ti me das teu cariño de una cruz Estaba na isla de Cuba Unha negra de mi namorou E amorosa sempre me dicía Non te vayas de Cuba, español Se te marchas un morro de penas Se te quedas o